Hej och välkomna till podcast Select, avsnitt 56. Eh, idag är det jag Marcus här med Tommy. Jajamän, hallå, hallå. Tjena, tjena. Vi var båda på Comic-Con Stockholm 2017 och det är egentligen det vi tänkte prata om primärt idag. Eh, vi avvaktar lite med Destination nu kör en dedikerad podd med bland annat Roger, Sjöland och kanske fler personer. Eh, så ja, vi, vi var på eh, Comic-Con 2017 som sagt och jag var ju där redan på... På torsdagen på ett pre-show-event. Um, som var egentligen... Det är ju GameStop som anordnade Comic Con i år. Och det innebar att det fanns en lucka där inför. Då, att man fick komma och kika på allting de gick igenom och sådär. Um, det var väl lite... Uh, så där var det väl. Um, man fick bara testa typ en kvart. Uh, eller fem, fem minuter nästan prestation bara och Bara gå runt och se golvet innan. Men um, jag hade testat lite innan. Bland annat Mario Odyssey som jag slapp testade då på... På lördagen var det där för då var det ingen kö utan var det var bara att spela direkt. Så det var lite skönt. Um, ja. Ja, komikon verkar inte gilla mig. Så 2015 så hade jag en glasbit i foten och eh, jag skulle också gått i torsdags mm. på presseventet men då var jag sjuk. Och sen eh, på lördag när vi gick då hade jag en bruten tå. Så att jag har inte så här jättebra <laughs> erfarenhet för komikon. Nej, men, lite ofluta lite så här. Typiskt Bayern. <laughs> ja, precis. Man eh, siktar mot stjärnorna men sen går det helvetet. Ja. Nej, men ja. så att det men var du han ju bara var där några timmar men vad vad han du spela så du tyckte om eller inte om? Jag körde ju Sonic Forces och Pocken Tournament, det var det enda som jag han körde in jag var tvungen att gå men mm. jag har ju ganska höga förväntningar på Sonic Forces för att vara ett Sonic-spel Sonic Mania var ju fantastiskt och Sonic Forces blandar ju hans moderna 3D de moderna 3D-Sonic och de är klassiska det är lite som Sonic Generations där vi får Sonic Classic Mode och Sonic Modern Mode eller vad de har valt att kalla det och jag testade på att köra Classic Mode Och då fick man mäta Robotnik I en bossstrid Och den, Det gick inte så bra i början där med det var mycket, mycket folk som stod Men vi, vi har ju klippt det lite snyggt i alla fall Så det ligger på Spelpaus Youtube-kanal Så om man vill kolla lite där Så, så har ni, det var väl både när jag blandat med Pokémon-spelet ja. och Sonic Och sen en så här cosplay-dance-show-off typ Ja det, det körde vi separat så vi har två videor med cosplay där eh, cosplayarna faktiskt dansade för oss har vi lagt på en eh, disco låt som de dansar till. Du trodde inte att de skulle ställa upp på det? Ja nej, nej jag bara nej. Men nej. det kanske är för att jag är så jävla tråkig. Att... Lill <laughs> ja, Ernst. <laughs> Precis, ja, jag är ju här. jag är så jävla trött i kroppen. Jag, eh, jag är hemma och tänta pluggar och eh, så har vi, de håller på att renovera byggnaden tvärs över så alltså allar lägenheter bara tar tarren när vi golv och allt så de har stor göra blåsmaskin som suger upp massa bröt och grejs och allt möjligt och då orkar inte jag tänka pluggen när den har på. Så vi ska göra när vi sover här snart när jag flyttar in och då Tänkte jag bara, fan, jag, jag, jag tar väggen. <laughs> så jag bara tog en hammare, tog ner tavlan och började köttas alltså, i, i kanterna. Och så rev ner allting och bara skruva isär reglerna och allting. Så att det är nästan klart, jag har inte gjort sista biten just för att det är lite elektricitet där. och jag tänkte jag ta med min svärfar så att de kan lite här ja. grejer. tänker, jag ska inte dö idag. Trött kan jag bli, ja. men inte dö. <Rapp Lustbad> jag är fan impad alltså riva vägg själv. Ah men jag har lite tid över. <h criterion> ja, jag tänkte vad fan det svårt är svårt i det liksom? Tänkte, det är ju en gipsvägg alltså, det är inget annat utan det är, det är ett stort sovrum som de har delat upp på, den som bodde där inne hade en, hälften av rummet var liksom en walking closet typ. Och för dem, hon var typ mode eller någonting. Men vi ska ta ner den för att få plats med lite annat. Så och gott garderob i hörnet och lite så här. Oh. Ja, nej, det känns det är tillfredsställande alltså, att fixa Modona. är ja, för fan. Alltså, det var så här när man hållit på det så här, och man tänker att det är inte så jobbigt att ta ner en vägg. Men efter att ha på i två timmar så alltså, man ska så här, böja sig och plocka upp en massa bröt. Och så blir för knäna och skakar nästan. <laughs> <laughs> och så bara svettas man som ett jävla as. Nu blir det podcast istället. Så jag ska fortsätta lite och pilla med reglerna och dammsuga upp allting och så. så att, Fan, en men... annan har ju problem bara man ska spackla en vägg så. <laughs> <laughs> Nej men det är, det är lika bra att lära sig Jag är ju aspirerande svensson Och då måste jag ju kunna det där Hemma fix och äh, grilla kött på Broilkingen Och köra Volvo liksom så att. Du kan ju byta yrke sen när du blir <laughs> När du blir äldre, när du blir stor Nej men <laughs> byta bli snickare istället Precis Nej, det är, det är skoj. Så att uh, jäkla skönt, man kommer in i rummet så känns det så jäkla stort helt plötsligt. Um, Jättebra. Ja, du hade ju som en uh, liten extra, vad ska man säga, hall? Ja, uh, det, är, det är en dressing kallad... room som innan uh. så var så var lite speciellt, men det var just för att de som hade det innan ville ha det på ett visst sätt. Um, men det här kommer ju ja, det kommer ju bli fina och öka lägenhet så väl såväl. Jag, jag är nöjd. Det blir, det blir väldigt stort. Uh, ja, men sovrummet. det jag kom in direkt, jag var shit, du, jag bara, Det var det långt bort till hörnet där inne i sovrummet nu kände jag direkt. Det är ju okay. typ om du tänker mitt vardagsrum, en skär av till typ 50 centimeter på bredden, sen är det lika stort i. igen. Ka så det kan du ha spelhyllorna där <laughs> om du får Nej, jag har det inga fysiska spel. Nej, just det. Var <laughs> det inte den problematiken De hade ju dock inte <laughs> gått upp där alltså. <laughs> Nej. Nej, det var, det var lite strul med mitt ex där. Hon ville ju inte att de skulle synas, jag fick lägga det i kartonger, men nu... Nu, nu är inte det <laughs> nu ett problem längre. <laughs> Nej, precis. <laughs> jag vet inte om man ska tolka det på bra eller dåligt Men nu no, kan jag i alla fall Viktigast är det ju det Precis. <laughs> I alla fall är det handelser. här <laughs> ja. <laughs> ja, Nej, Så äh, det, det var jag fixat med idag Hela, fan, Jag har hållit på i två, tre timmar oh. Uff. Uff. Men eh, om vi ska återgå till Comic Con Vad tyckte du om Super Mario Odyssey då? Bästa spelet på mässan det, är det. Och sen, ja. det var väl två olika man kan ju väl gå i den här staden där, där man har fått se från trailers och sen var det väl någon mer ökenvärld Man har ju sett båda innan i gameplay-videos och, gameplay -videos och sånt där, men jag körde ökenvärlden och ja, men det känns typ som ett det är liksom som minispel nästan kring varje hörn för det är så jäkla mycket features, in, intryck i spelet Innan har det ju varit så här att ja, men Gravity var liksom funktionen i Galaxy och i, i Super Mario Sunshine så var det de här vattenkanonerna, eller vattenkanonen och eh, sp nu. Splut. Ja, jag vet inte. Han heter någonting. Den här robotmekaniken på ryggen som, att, men det är liksom det är en sak som den gör liksom punkt. Här har du så här massa små saker men den stora grejen är att du kan possessa items eller så saker och ting så du kan ju typ bli liksom ett så här, ett kanonskott eller en, gub en gubbe och sen är det liksom intryckt massa massa små minispel överallt och så här leaderboards när du tävlar i små saker som hopp och hopp, rep och allt möjligt så att det är väldigt så här det känns så här fullspäckat det är dock inte svårt och det känns som att det kommer inte vara något som det erbjuder alltså motstånd utan det är mer att det ska vara liksom kreativt och bara skär spelglädje men alltså efter att ha spelat och bara sprungit runt i tio minuter så är jag helt säker på att det här kommer vara i topp tre av årets spel Kan man kalla det för Super Mario GTA som det har kallats för? Nej, det ser inte likt. Jag tycker det är, det är likt Super 4 64 typ, alltså att det är mer öppet oh. allting. Du kommer dit och ser liksom lite mer vyer och du kan springa runt. Som i den där sandvärlden och man säger, ja men här slutar staden liksom. Men, jag vet inte, jag försökte aldrig springa ut från området men det är liksom en stor kart och så har de lagt ner del, delar medan Galaxy till exempel, där var det ju liksom en, en väg nästan. Så det är inte så att man klarar en bana och tar sig vidare. Nej, du är... kör om liksom, typ på stjärnor eller moons då som det är nu. Månar och, och ja, så det är som Super Mario 64 skulle säga upplägg. Ja. Vilket Sen... är bra. Ja. Sen så var väl Forza 7 där också va? Med, ja. Var det på Xbox One X-hårdvara? Precis. Eller hur var det? Och det var så jäkla snyggt. Det är, det är fan... Ja, det var 4K, 60fps, HDR och 4K90 var jag förstod. Um, det, alltså, när det bara regna där och jag blev så. här. Jag var nästan tvungen att lägga ifrån mig kontrollen och be en bön, alltså. Det var fan. Och det här kommer från någon som har spelat liksom datorer som senaste, typ, för ett halvår sedan kostar liksom 15 lakan. Så, att, alltså, så det är jämför, van... jämförelsebart med en riktigt bra spelperson. Ja, ja alltså det här, i alla fall, alltså det är ju så bra optimerat i alla fall force i det här fallet, så att, redan nu när jag spelade var det såhär, alltså där. här det... Typ det snyggaste sättet i spelvärlden. Nu är det ett bilspel så det är lite. Det är så här. Det är lite som att jämföra Per och Epplen liksom ibland. Men, men utan snak, det snyggaste bilspelet i världshistorien. Alltså med råge. Project Cars. Really? Eller inte Project Cars för att äh, det. Turismo var spelbart där. Det är inte ens i närheten. Det ser inte, inte speciellt bra utan du kollar på miljön omkring. Ens. Så att äh, nej, folk är båda ögon god. Det mitt tycker är det roligare och skönare att spela med Xbox one med uh, Rumble. Funktionen i trigger-knapparna. Trigger jag har ju kvar eh, både originalkonsolen av Xbox One och eh, PS4. Jag har ju inte uppgraderat den. Jag är lite valet och kvalet om man ska välja Xbox One X eller PS4 Pro. Min eh, PS4 vill aldrig dö. Jag har hällt ut en kolaflaska när jag fick laga blodsocker <skratt> över den och tappat den i golvet och lite sådana här saker. Men den, <skratt> den vill aldrig dö, tyvärr. Du får ju sälja av det en del av samlingen köper köpa både en Xbox One X, PS4 och PS4 Pro. Du ja, switch. precis ja, det har jag, jag får tänka på det Då har du en 4K-tv så det är liksom så här, Måste ju liksom den måste, konsol, TV måste nå sin potential För att skaffa konsolen. Precis, det är lite som att ha en Ferrari utan motor Typ så Så att Ja, jag är lite fundersam mm. Men förr så var jag helt Inställd på PS4 Pro Men jag har ju ingen PC Eller PC har jag väl, men ingen spel-PC den klarar väl knappt CS. Den jag har är mm. mer en arbets-PC. Alltså problemet så... är ju där, frågan du bör är hur, hur många exklusiva spel vill jag ha? Alltså jag gillar ju Naughty Dog-spel och de här till PS4. -an. Men sen är ju Forza är ju lockande Sen är inte jag så stort Halo-fan, däremot. Så att den serien ser inte jag som någon. Eh, Ett dragplåster, liksom. Lock. Nej, precis. Men då är frågan så. så här: att Vi vet ju redan vad PS4 kommer att erbjuda. Kojimas nya spel. God of War, Spider-Man, Last of Us, Detroit Become Human. Det, liksom, det finns flera, men bara några stycken där. Som alla kommer garanterat att se bättre ut, liksom. Och. Eh, det är ju spelkonsoler och det sitter i namnet och då alltså Xbox One X, jag hade haft pengar i överflöd om 4K-tv då hade jag köpt den nu är det bara så att det är det är bara Forza typ och det är, Forza är Forza liksom, det är jävligt snyggt och det kändes bra men jag kan inte liksom lägga fyra fem lakan på en konsol bara för att spela det och så i mitt fall har jag inte ens en 4K-tv så det är det ännu mer waste Jag är ju väldigt sugen på det här Left Alive också som utannonserades under Talk Game Show det kommer ju till PC och PS4 eh, Och det ser ju grymt ut Det ser ut som att det är Nästa Metal Gear som Konami Inte orkar göra Jag har missat det helt hållet faktiskt Jaha, ja, det är ju Karaktärsdesignen från Metal Gear Och sen är det eh, Regissören från Armored Core-serien som gör och sa att det är Left Alive Som ser jävligt grymt ut och det kommer nästa år Och det kommer hit också, det är inte bara Japan mm, nu ser jag lite bilder ja. då, Vad är det för typ av gameplay? Är det liksom Alltså det Det verkar vara ganska actionpackat Lite mer än Metal Gear skulle jag tro Men de har inte visat så mycket spelsekvenser De släppte en video idag Först så släppte de bara en teaser under Tokyo Game Show Och nu har de släppt Lite mer Där man får en snabb av gameplay Och mm, jag ser filmsekvenser nu. och så Fan, det så, ser ju riktigt nice ut alltså. Ja, det ser jävligt tungt ut. Och det känns ju som en spirituell uppföljare till Metal Gear, än så länge. Det där är ju problemet då med Xbox One X. Även om som sagt Forza såg gudomligt bra ut. Så är det så här, ska jag spela Forza och sen Halo på den här konsolen bara, typ. Det är ju det, alltså jag, jag hade ju jättegärna velat ta båda konsolerna för att jag vill ha så många bra spel som möjligt. Men det finns inget dragplåster där. Och det är synd men jag synd. är ju sån här japan-nörd Så jag älskar de här nischarna Då skulle du ha en PS4 med. Pro, alltså det är ju ingen snack så. om det Du, du är ju en PS4 Pro det du ska ha Och en Switch sen Exakt, så Gravity Rush 3 Hoppas jag kommer sen också eh, Tvåan som släpptes i år Var ju fantastisk mm. så, Och det såg ju riktigt bra ut också Med PS4 Pro ja. Och en, och en 4K-TV mm. Så um, men ja. jag tänker på... Eller hur som helst, det var i alla fall det jag spelade där. Eh, vi körde med Ratt också, testade jag, med eh, force 7. Det var ju skoj. Var det mm. något annat spel som du såg som verkar intressant, som du inte kanske hade så mycket koll på tidigare? Hos Microsoft? Nej, jag tänkte mer på Comic-Con i helhet. Nej, alltså vi har ju rätt bra koll tänkte jag säga, ja. alltså, utan att låta självgod men förutom den, jag missade till så att jag inte koll på det Tänta pluggtider som sagt, men alltså om jag om jag ska dra ut, jag kan fortsätta lite när jag vi inne på Microsoft där eller vad? ska vad ska jag göra en recension av varje utställare egentligen, bara kort Gör det Jag, gör så, jag, gör jag, jag tar över här lite Nintendo vinner de har Super Mario Odyssey, vilket var bäst på De hade bäst monter, den såg bäst ut. Bäst upplägg också. De hade perfekt 4-mot-4-splatoon med 4-skärm mot 12, 4-mot-2. Du kunde testa FIFA på Switchen. Köp inte ditt Switch om du inte har ett val. Har du en PS4 hemma, köp det där. Att spela portabelt funkar inte jättebra. Det ser ut som myrornas krig på 22 personer. Sen hade de även det här, vad heter det, Warriors-någonting. Och vad heter det där? Switchspelet. Ja. Eh, som jag har sett på en annan huvudserie som inte jag spelar inte alls. Fire Emblem. Fire Emblem Warriors. Wars så skit tråkigt. Jag tycker alla de Wars-spelen ser ut som skräp. Men det är min åsikt. Ja, jag älskar de spelen. Okej, okay, men då ja, kan du Jag säger fram emot. De, de, grafiken brukar ju inte vara så där jättebra, men jag tycker Nej. gameplayet är ju riktigt bra ofta. Ja. Och sen, sen så. De gör ju mycket egna spel, och sen har de gjort mycket samarbeten. Som till exempel Dragon Quest Warriors var ju mycket mer påkostat, för då fick de ju pengar från eh, Square Enix och Hyrule eller Hyrule, jag vet inte alls hur det är Hyrule alls. säger något Hyrule. vanligt folk ja. eh, Warriors det var ju också mer påkostat för det la ju Nintendo in pengar och det kommer ju vara ja. likadant med Fire Emblem Warriors att Nintendo lägger till pengar i utvecklingen så jag tror att det kommer att bli riktigt bra Ja, och sen spelade vi ju Pokémon-spelet där Som du har videoklipp på Och det var rätt skojigt, det, det är ju tidigare Wii spel Men det kommer till Switchen Och det funkar ju med, det funkar ju väldigt bra Jämfört med FIFA då, portabelt För att det är en sån zoomad liksom, vy på, fight, på spelarna Det är ju liksom inte som Smash Där det är liksom små figurer i står hela, Utan här är det liksom rätt intimt med kameran Så det funkar fick ju väldigt bra Jag fick ju råstryk av någon liten kille På tio år kanske jag ska inte säga exakt hur gammal han var Men, men han, han var ju schysst och sa det Att jag hade valt fel Pokémon Att det var därför jag förlorade Jag hade valt Pikachu, han var tydligen inget bra jag Fan, inte jag körde ju med Pikachu Jag var en stor <laughs> Ja, du var tyst där <laughs> han, han kanske bara var snäll ja, han, han, kanske kanske var att han var hemma, snäll, vet Vi fick ja. ju en Pokémon-badboll oj oj, oj, oj, oj, oj, det fick inte jag så ja, för fan oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nej, Minuspoäng där Ja så är det Ja, nej men det såg ju kul ut Men eh, jag hamrade ju bara på alla knappar Och eh, fick ju inte Någon riktigt grepp om själva gameplayet Nej under, Jag spelade ju två matcher mm. Så det gick lite alltså, bättre när jag mötte David har ja. designer på Spelpaus då. Mm. Men men, eh, men jag tror att det kan nog bli Riktigt kul Lite, ja. mer, lite mer färgglatt tecken eller vad man ska beskriva alltså liksom. Jag tycker Arms är fortfarande mycket mer komplett spel Det här var ju mer liksom battle match for fun Arms är ju liksom det är ju svårt på riktigt ja. När man kommer in i det Jag håller ju på nu att försöka ta alla på högsta svårighetsgrad Och det är fan alltså, det är köttigt vi körde väl på EASY tillsammans. Mm, år och sådär. Nu är jag inne på högsta av allting och jag har kommit typ till femte gubben och det är så. Så alltså, Det var en kill jag dog 20 gånger mot typ eller någonting. Det var så jävla arg. Mm. <laughs> satt på tåget, vet Jag var så nära bara hiva iväg switchen. Vad <laughs> bara, fuck du inte, <laughs> nej. Ja. Uff. Skitsvårt. Men sen gick jag upp på kör online. Jag hade inte gjort det innan. Och så var hur jävla bra som helst helt plötsligt. Oj, oj. <laughs> ja. oj. Man Men, har kört mot sådär bot-datorer som är så jäkla. De vet ju typ hur de ska... De... Ja, ah, de har ju så jävla övertag för de är de är men datorer det liksom de har ju inte Men tag. Switchen fun det funkar bra att spela online men själva tjänsterna som erbjuder sig inte sådär speciellt bra va? Precis, alltså överlag funkar det väldigt bra men alltså det beror från spel till spel uh, men ja, Arms funkar det skitbra i alla fall Vi fick ju väldigt mycket connection errors när vi körde Splatoon 2 uh, online Precis uh, men nu har ju du en ny router, har det blivit något bättre? Ja, jag skaffade då? en Asus-router för två lakan och eh, alltså alla mina enheter i hela hemmet har blivit helt ja, jag får liksom 99,6 ner och 9,8 upp på PS4 jag har alltid tre bars på switchen förutom att jag ligger i sovet längst in då får jag två och det är typ genom sex meter och typ tre väggar eh, och det är liksom okej okay. eh, mobilen kommer upp på sig 70, 10 också ungefär, All, allting är liksom blazing fast på 5G-nätet nu så att Ja. Det, ja, alltså så att om, ni, om ni har problem med switchen och andra lite hemma, köp en bra ASUS-router för två lakan Finns det utgång på switchen för internetkabel? Nej, adapter eller adapter eller ja. USB-adapter okay. och sådär, det är samma sak som tidigare de det, alltså jag förstår ju varför han gör det det är, så här, det är inte många som använder nätverkskablar idag ändå faktiskt Nej. det är ju en entusiast grej faktiskt jag hade det innan men nu är det så här, vad fan ska jag ha det för när jag har inte spelat kompetitivt, liksom, det är skönt att bara slippa kablar och jag, routern har blivit så himla bra nu jag hade ju en 12 år gammal D-Link innan. Det var ju ingen höjdare. Ah, okay. Jag fick ju liksom fem gånger så snabb hastigheter nu. Och jag sa, jaha men... Bara, bara liksom skillnaden på att köpa tre nätverkskablar är typ 300-400 spänn om du ska dra långa dr dr saker och så ska du lista hålla på med 6-700. bara, lägg dig på en router istället så är det trådlöst. Ja, jag har ju haft bort min router i flytten så <laughs> jag har ju sladd i hela lägenheten. Mm. Det är ju inte sådär optimalt direkt. Nej. Uh, jag har inte satt den efter väggen heller För meningen är att jag ska köpa en router Jag mm, hittat till då ska jag hjälpa dig för Du att... ja. behöver inte köpa den dyraste versionen Som jag har men det finns några där i typ samma kategori Som är riktigt bra, trådlöst Ja, det så låter att, det. Ja, det blir för, bra För eh, tidigare Så den jag hade innan var ju ingen vidare Det tog ju tio timmar att ladda ner ett spel Även om man hade Hundra 100, 100 lina mm. Men du så, körde trådlöst då Ja, ja. ja. precis Men nu nu har jag ju kört, nu har väl kommit upp i 600 megabit eller något sånt där när man kör med sladd mm. så det går ju fort men ja. det är ju bekvämare med en router ja, vi kör trådlöst ja. men ja, nej, så att, uh, switch boothet var det bästa helt klart, färgglatt och en stor, stor Nintendo-karaktär man var Mario tänkte se uh, och ja, nej det såg de, de... väldigt trevligt ut Ja, och deras personal var väldigt trevlig. Liksom, så att, eh, de vinner som liksom, bästa monter på plats av de tre stora. Sämst var nog tyvärr Microsoft, för de hade bara liksom, Forza och typ Tails. Eh, Luckys Tale fanns inte där plats om eh, oh. sådär, att Vi spel tidigare, ja, det sjöng vidare ut. Det kändes helt okej. Okay, så ja, typ. Det såg lite ut som ett mobilspel så uppskalat um, De var alltså, mest där för att visa upp Xbox One X och ja. Forza. Men det var liksom inte ett jättebra boot tyvärr Det var liksom inget så här jättesnyggt Och de har ju Assassin's Creed Origins där Och det ser ju väldigt lovande ut Men den bilden som var där gick ju liksom i alltså, Den droppade så här 15-10 alltså fps Många gånger jag gick förbi och kollade det där Så att jag var inte ens intresserad av att testa det då tyvärr Som vanligt när det är Ubisoftet <laughs> Ja, alltså med Unity då skedde det ju Efter releasen också Men ja. jag kommer ihåg när jag testade Unity på plats För typ vad blir det, tre år sedan då är det samma problem där. Så, de, så jag fattar inte grejen med att ta dit en bild som är liksom subpar. Då, då tror liksom pöberna att ah, det är så här dåligt spelat det. Ja. Och jag är liksom så här: bara, varför tar ni ens dit det? Alltså, jo, bara visar en trailer ju... i bakgrunden och har någon cool staty och får det att se ut med show-off-grej istället. För det är ju, många tror jag att beta-versioner är de fulla versionerna nu för tiden. Mm. Ja. Ja, fast det ofta är test- Test. Ja. men att ta dit dem på mässa en sån här mässa som är öppen för alla det kanske inte är det bästa Nej, precis Och PS4, ja du kunde testa PSVR, vilket var en sjukt lång kö, man fick sign upp sig via en app och så när man var slut och så kunde man stå på drop-in-tider så att, nja. ja, jag testade Project eller vad heter det nya nu uh, GT, GT Sports GT ja. Sports um, det ser ut som ett 90-tal spel i VR, alltså. det ser för jävligt ut <laughs> alltså det var, det var så dåligt och, Så jag inte visste det skulle ta vägen efteråt Och det spelades på Pro-hårdvara då också? Oh, ja. Eller? Oh, ja. Ah, alltså okay. VR, okay. RF, nej, nej, tyvärr alltså ja, Kom tillbaka om 20 år När det är 4K liksom Minst och typ 120 FPS Och det är bra grafik och texturer det, Nu är det bara ett skämt i mitt tycke, alltså Ja men jag känner lite så också jag, jag avvaktade just för att jag hade glasögon och har linser så nu skulle det väl funka bättre Men Alltså det tekniska är verkligen Jag, det är jag mår, ju, mår ju illa av 3D Bara så Jag, mm. <laughs> jag har inte riktigt greppat det där ja. Nej alltså det ska att de försöker Men det är så här alltså det kostar 4 Nästan, eller de har droppats till 3 nu Men, och det ser fan inte bra ut Alltså det, är, nej Jag tycker de behöver typ gå till typ så här Liseberg Och stället och sätta upp sina typ så här VR-booths och grejer istället och tjänar lite pengar på det att man får prösa lite extra. Alltså, folk var ju superpepp på att testa det åtminstone där på plats. Så det finns oh. ett intresse. Men, och sen hela grejen med kablar och så. Och så. Nej, nästa generation, möjligtvis. Det beror ju på kraftskonstornen, men jag ser 4K native, alltså det krävs när du kommer så nära. Det är liksom. Du får inte sitta och tänka på att det ser fult ut. Då har de lyckats. Ja. Oh. Det, det går inte. Alltså det måste Hur? se liksom riktigt bra ut. Det får inte kännas som en subpar-upplevelse speciellt eftersom du är så nära allting och känner, känner du närvaron. bilduppdateringen då? För det tycker jag är det viktigaste. När det den är... kändes bra mm. i det här fallet, men det spelar ingen roll eftersom det såg ut som legobitar. Att... Ja. Men den var, den var duglig. Men det var ju screen door-effekten. Alltså du såg ju liksom pixlarna på sträckan. Typ. Ja, okej. Okay. Ja, på den där... Ja, nej. Det finns säkert bättre exempel, men det där såg för jäkligt ut. Så att... Det är synd. Um, vi testade dock Detroit Become Human och det var jävligt bra. Um, ja, okay. se, alltså det, jag tror det kommer bli Davis Cage bästa spel. Utan det tekan. fanns på mässan alltså? Ja, ett oh, hör. Vi, det hittade, då. Mm, vi hittade det och bara oh, fan, det är här. Oh, så oh. Det var inte någon som kö. Jag bara, fan håller ni på med? Det kommer fan bli grymt. <laughs> <laughs> vi körde då, vi såg några såg tjejer på. spela framför oss först och då tänkte vi, vi gör exakt annorlunda typ såhär. Så vi vi uh, det är en scen typ på ett tak. De har visat trailer på hela tiden. Och de lyckades liksom rädda flickan. Och han putt, och putt, sköt liksom, den här gubben eller vad det var. Som hade typ, tillfångat tagit flickan som hostage. Um, och vi, vi var lite mer ruthless. Och vi gjorde att vi offrade oss och puttade undan flickan. Och så sköt han oss i huvudet samtidigt. Så vi så här, ramlade ihop och dog. Och vi bara nej. Så, så då var det väldigt så här. Det var ett annorlunda slut. Vi lyckades. Men vi var lite mer ruthless. Och typ så här. Vi var inte så, var inte så mju, mycket mjuk hand när vi skulle diskutera med den här. Uh, Androiden då. Uh, så att det, det blir en annan, en annan outcome. Men liksom. det, det är skärm med de spelen tycker jag. Att det, man kan spela om dem och det är lite spänning och sådär. Så, där, så att, uh, jag ser verkligen framåt i spelet. Och det kommer ju nästa år. Ja, och Heavy Rain var ju lite... Det fanns ju lite hål här var och var. Men det var ju fortfarande ett väldigt atmosfäriskt spel. Mm. Och ja, det är ju mycket bättre än mysigt. Beyond Two Souls. Det är ju ett, i mitt tycke... Jag vet inte, det är bara nonsensspel tycker jag. Jag tyckte ju faktiskt om det när jag gjorde spelade i alla fall. Ja, ja, okay. Jag ja, var ja. väl en av de få som gjorde det. Alltså det fanns äh, några som som bara det här är det bästa, sen skivat bröd. Och vissa var, alltså hade det varit en film så hade det haft 1,2 på IMDB. <laughs> För att manuset är, är helt fucked och man bara hoppar runt som en... Jag vet inte, jag tyckte det var all over the place. Jag gillade ja, inte alls. Jag själva atmosfären i det. Det var väl det som jag gillade mer än själva berättelsen. Så. Det är just bara det man hoppar från att vara en liten flicka typ som har poltergeist-liknande krafter. Och så bara nästa sekund bara, ja, ah, nu är jag inne i en skyddsfacilitet som är som att ha ryska militärer. Jag bara, jaha. <laughs> jag bara var tyckte att så här. Och nu är jag en goffare som är på en klinik typ i någon American suburbium. Och du är allt bara hoppar och skuttar. Jag vet att man kan köpa den här... Alltså sista utgåvan nu, de har uppdaterats så man kan spela det i riktig kronologi så att säga, jag vet inte om de gör det bättre men ja, jag vet inte det, det är för mycket så här, gråt nu snälla och jag bara, nej, jag vill inte gråta nu ja. uh, så att Heavy Rain tycker jag helt klart det är mycket bättre uh, och jag hoppas det här han har ju en till liksom, co-writer nu vill jag minnas och uh, det, jag tror det är bra att han har någon som uh, lägger handen på axeln och säger du, vi kan inte göra så här vi gör så här istället för det är bättre Ja, för Fahrenheit var ju fantastiskt de tre första timmarna, sen spårade det ju ur Exakt. totalt. Exakt. Det var väl ett av de absolut bästa spelen i början, men sen hände något så att det blev ganska... Jag tycker Beyond Tussos hade också en bra start första två-tre timmarna, sen ballade det också ut lite. Ja. Heverin var bra rakt igenom tyckte, men det håller inte riktigt idag, det är mycket så här. Det bästa med Heavy Rain är ju sexscenen när man ska ta B-hån igenom och hålla, hålla in olika knappar. Det är så jävla roligt alltså. Jag bara, this is fucking harder than real life. Det är som att man spelar fucking Through Fire... Uh, through Fire and Flames på uh, Guitar Hero. Man bara, fan det är ju lättare att lösa i låten. <laughs> uh. Uh. Nej, det... Är, uh. Ja, hur som helst, det var spelbart här. Lost sig en äckligt spel som har släppts. Um, ja, Destiny 2, Playlink, vi körde det inte. Men det är så här, man sitter och spelar med mobilen och liknande. Call of Duty. Det var ett, alltså det var ett, det var ett bättre boost, skulle jag säga på sätt och vis, än Xbox. Men de hade inte heller någon sån de har, inget, de har inte har inget spel i höst förutom expansionen till, till Horizon Zero Dawn. Och det är inte något de hade där. Och ja, nej så att... Det var ett väldigt mediokert liksom. De enda som hade ett stort efterlängtat spel egentligen det var, liksom, det, var, det var Mario Odyssey som var där Det var liksom The Thing så att säga. Ja det mm. skulle ju vara mer spel I år som GameStop Hade, hade Ett kort med i leken Men det var det inte så kanske... många spel Som kommer nu liksom helt enkelt um, Nej det kändes inte inte sådär Som att det var något wow Shadow of Mordor Eller vad ska jag, Shadow of War menar jag det var ju spelbart där, i deras egna monter Och den var ju skitcool Den liksom orkbyggnaden som var av träd du såg den va? Nej, jag missade, jag missade den, jag kunde den? Ja, inte okay. gå så mycket så jag, Nej, jag förstår jag, stod, Vi gick ju stod. Vi gick in där, för att jag och Patrik Sista tiden, man fick sitta och spela 20 minuter Aha. Hörlurar, en tv som är inbyggd så här i en cool du vet, väggpanel med så ett grådaskigt Mordor-trä typ, som, som de kallade det för. Mm. Um, I mean, alltså, en sån sak gör så jäkla mycket för upplevelsen. Jag gick därifrån och kände bara att det här så jag fram emot. Det är inte det som jag var mest pepp på efter att ha spelat på hela mässan, men troligtvis andra plats faktiskt. Ja. Uh, just med tanke på att jag ska recensera och köpa det. Liksom. Um, ja och Sånt gör så mycket när man bara får sätta sig ner i lugn och ro i 20 minuter och bara spela de tog in 10 per i taget de andra fick kolla på några trailers under tiden sen fick man gå in och så och så körde man 20 minuter och eh, jag fick nästan döda en ballrog så det var coolt oh. eh, allt var liksom bigger and better i det här spelet eh, och det kändes riktigt bra så att, eh, det ser jag framåt emot så jag skulle säga Odyssey detta och Forza det no, Detroit ser jag fram emot mest alla om. Forza är ju säger jag oh. kommer inte spela det ändå för att jag inte kommer skaffa en Xbox man. Precis. men eh, och sen var det även så att jag tyckte att eh, Nino Kune var väldigt skoig att spela. Det, det kändes bra. Så vi ser fram emot. Ja, det vill jag testa också. För jag tycker att originalet är ju det absolut bästa till PS3. Jag tyckte faktiskt att det var bättre än The Last of Us. Jag är väl oj, oj, lite oj, oj. ensam med det, men... <laughs> ja, jag tänker mig. Jag är lite Japan-nörd när det kommer till spel. Mm. Så jag... Studio Ghibli har väl inte med lika mycket just nu Eller som i originalen, men de har ju ändå lite några, ett par utvecklare som gör designen och sen någon till med. Så det kommer väl få lite touch av Det Studio ser ju likadant Ghibli. ut tycker jag när jag spelar det. Det är ju ett helt ja. annat combat-system, men det känns bra. Precis. Ja. Ja har det var något mer. Det var ju väldigt mycket merch. Halva halva jävla hallen var ju merchandise nu. Ja, precis. Uh, och det är ju väldigt tecken på att det var eller, att det var mycket mer fokus på att sälja saker och folk var där. Det var ju liksom mer, det var ju svårare att ta sig fram bort vid merchhyllorna och områdena ja. än vad det var borta vid spelen. Jag var ju inte runt över hela golvet, men jag tycker inte att det var lika mycket serietidningsfokuserat i år som det Vilket var. Vilket jag gillar personligen. Samma här. Jag gillar inte någon serietidningsfantast Så jag gillade det Det var ju mycket cosplay och så Runt om Folk som gick runt Som var Ja, var ju riktigt bra cosplay Om mm. man gillade Så, men ja, annars Så vad, Har du något mer Som du vill säga om Nej, det är väl det vi hade att säga Som sagt, jag tror inget år kommer slå Året man skulle släppa Xbox One och PS4 för det var så jäkla häftig stämning. Liksom de, man kunde spela på dem innan de hade släppts så det var liksom en speciell känsla. Eh, vi hade ju typ behövt liksom typ ett, du typ läste Part 2 här och kanske du vet säkert, Seo att man kunde köra 5 mot det Det hade varit jäkligt coolt då de satt upp typ att de hade så här ett, ett typ ett sitt med typ 20-40 platser där man kunde spela sea of Thieves typ en halvtimme i realtid. Ja. Något sånt hade Microsoft verkligen behövt göra. De hade ju lite något liknande så på Splatoon där var 4 mot 4 så här, så här, som man stod på olika sidor och det skapar en cool känsla. Eh, och och Sonny hade ju verkligen behövt ta dit eh, Horizon-expansionen eh, tycker jag åtminstone. Eh, ja, och typ ha en trailer typ på någonting som kommer. Alltså det var ja, alltså, att ta dit Call of Duty och Destiny kändes lite så här. Nej, det här kommer inte göra någon exalterad liksom. Ja. Oh. Och det där tog ju 70% av ytan så det var lite synd men. Ja, för lite spel men fokuset var ju rätt så att säga. Precis. Så att, ja, jag skulle ge det 6 av 10 betyg ungefär. Ja, jag tycker ändå att, att det var bättre än 2015 när jag var där för då var det ju väldigt serietidningsfokuserat. Ja. Så det var bättre för spel för spel i år. Ja, jag hoppas det alltså nästa år kommer ju vara jäkligt mycket bättre år tror jag. Och jag har en känsla att det kommer vara i Danmark då igen. Då tycker okay. att vi ska åka ner dit och bo på hotell Eller, någonting, eller bo hos Roger och åka hem på kvällen och eh, oh. över en hel dag typ, Hela redaktionen typ, För att eh, nästa år så alltså, Då kan vi snacka om många spel som är på ingång alltså. det är precis. Speciellt på PS4 Det kommer att vara väldigt mycket Exklusiva spel och även Switchen så att, oh. eh, ja, Switchen att verkar, ju, verkar ju få Väldigt mycket tredjepartsspel nu också, eller en hel del i alla fall. Oh ja, så. det här med Doom och Wolfenstein och Skyrim det är liksom, de bara ramlar in nu. Ja, och just det här med att man kan spela det bärbart är ju häftigt. Jag gillar ju bärbart. Jag, är ju, jag håller ju fortfarande min Playstation Vita väldigt kär, men det släpps ju inte så mycket spel till den längre. Så jag är ju väldigt sugen på att skaffa Switch, jag har ju inte gjort det än, men ja. Mm. Så är det. Ja. Nej men det var väl bort Comic Con Stockholm 2017 avsnitt Nästa gång Jag ska säga nästa vecka Men det är om två veckor Vi, vi tänker att Destiny är ett sånt spel som Det tar ett tag att bilda sin uppfattning Och vi tänker att vi vill hellre liksom prata om det När det har gått ett tag Sjöland har ju spelat som en idiot Och även Roger en hel del Och de kommer väl tillsammans Och med fler då Snacka ihop sig helt enkelt Och berätta mer om spelet Jag kan inte tänka mig att är något annat speciellt stort. Den 5 oktober. Nej, jag tror inte jag har bara släppa några andra storspelsedest. Så jag tror destinerning var ni kan se framåt om två veckor helt enkelt. Tanken rompa tre, men jag är ju nog ganska ensam ja. på redaktionen. Ja, det är <laughs> ja, ja jag vet inte fan alltså. <laughs> <laughs> det är ja, fantastiskt i alla fall. Vi ja. får ju tacka för oss här. Jag ska banka yes. vidare på gipsväggen och dammsuga och sådär. Ja, och jag så. ska... Jag ska spela Danganronpa 3. <laughs> det låter bra. Jag ska försöka plugga <laughs> ja. lite också, men det är, det är lite sekundärt prioriterat nu när ni fix, femma fixar också. När du är ernst. Precis. Mykärnt. Mysernert. Ja. Precis. Bra Har det gått folket? Har det så bra? Tja! Tja.